Фотографія. Фотографія це спосіб одержання зображення предметів на світлочутливих матеріалах за допомогою спеціальних камер. Перший у фотографії 1877. Англо-американський фотограф Ідвард Майбрідж зробив ряд знімків коня під час руху, одержавши перший у світі кінофільм 1888 -й. Джордж Істмен створює фотоапарат для аматорів. 1942. Фірма «Кодак» випускає кольорову негативну плівку. 1960. Завдяки винайденню лазера з'являється голографія або об'ємна фотографія. Ще в 1515 році Леонардо да Вінчі описав, як одержати зображення на стіні темної кімнати, пустивши світло через невеликий отвір на протилежній стіні. Саме так і діє камера обскура, що в перекладі з латини означає «темна кімната». Спочатку одержане зображення просто замальовували на папері. І лише у XVIII столітті англійські вчені Гемфрі Деві 1778-1829 та Томас Уедждвуд 1771-1805 навчились фіксувати зображення листя та облич на папері чи шкірі, вкритих світлочутливим шаром хлориду срібла. Перші фотографії Найперші фотографії зробив у 20-х роках 19-го століття французький хімік Джозеф Н'єпс 1765-1833. Єпс зафіксував зображення, одержані за допомогою камери обскури, на олов'яно-свинцевих пластинах, вкритих світлочутливим бітумним лаком, і назвав цей метод геліографією. А вже в 1830-х роках французький живописець Луї Дагер, 1787-1851, зробив фотографії на пластинах, вкритих. Світлочутливим чутливим йодистим сріблом. Англійський винахідник Уільям Фокс Толбот 1800-1877 знайшов спосіб фіксувати йодисте срібло, щоб після зйомки воно більше не реагувало на світло і не темніло. Він же винайшов спосіб виготовлення з однієї фотографії безлічі копій. Захоплення фотографією Спочатку фотопроцес був досить складний. Поки в 1888 році американець Джордж Істмен 1854-1932 не винайшов фотоплівку і невеликий фотоапарат у вигляді ящичка. Невдовзі фотографія стала масовим захопленням, доступним майже кожному. Нові технічні досягнення, наприклад, Винайдення фотоспалаху і кольорової плівки в 30-х роках ХХ століття зробили фотографію ще масовішим заняттям. Своєї популярності вона не втратила і в наші дні. Фотожурналістика Фотожурналісти швидко зрозуміли, що хороший фотознімок часто розповідає про якусь подію набагато об'єктивніше, ніж написане слово. Перший англійський військовий кореспондент Роджер Фентон 1819 69 почав робити знімки на полях боїв ще під час Кримської війни в 50-х роках XIX століття. А через десятиліття американець Метью Бреді 1823 96 зафіксував страшні картини громадянської війни в США. Соціальний реалізм Американський соціолог Льюіс Хайн 1874-1940 Одним з перших почав застосовувати фотографії для того, щоб показати, в яких жахливих умовах живуть бідні. Його вражаючі портрети дітей, які працюють на фабриках і заводах, допомогли змінити закони про дитячу працю. Сучасні фотожурналісти – Часто ризикують життям, роблячи репортажі, що викривають соціальну несправедливість чи жахи війни. Фотомистецтво Більшість перших фотографів використовували в своїх роботах ті самі підходи, що й живописці. В 60-ті роки 19-го століття британський фотограф Джулія Маргарет Камерон 1815-79 створила чудові портрети, творчо використовуючи м'яку, чутливу оптику. Французький фотограф Фелікс Надар, 1820-1910, зафіксував для нащадків безліч паризьких мислителів та художників, зумівши зняти їх у природній і невимушеній обстановці. Російський фотограф Олександр Родченко, 1891 1956 Основоположник мистецтва дизайну. Багато експериментував з ракурсною зйомкою та фотомонтажем, справивши великий вплив на багато поколінь фотографів і художників. Майбутнє фотографії. Сучасні фотоапарати стають дедалі мініатюрнішими і простішими у користуванні. Знімки зроблені електронними камерами – Можна переглядати на екрані телевізора, чи завантажувати в комп'ютер для обробки, друку та пересилання мережею інтернет. Зображення можна обробляти багатьма способами, змінюючи кольорову гамму, форму, розмір та композиційне рішення. Голографією називають спосіб об'ємної зйомки, завдяки якій об'єкт на голограмі можна розглядати з різних боків. Ілюстрації, як улаштовано фотоапарат. Під час фотографування затвор камери відкривається на короткий, точно відміряний час, пропускаючи до плівки світлу, а потім знову закривається. Визначення різкості зображення здійснюється об'єктивом автоматично чи вручну. Діафрагма регулює кількість світла, що проходить через об'єктив щоб зображення на плівці або кадр мало потрібну яскравість. Потрапляючи на плівку, світло змінює властивості хімічних речовин, з яких складається емульсія, або світлочутливе покриття плівки. Інші речовини допомагають проявити сховане негативне зображення. Темні місця стають світлими навпаки. Під час фотодруку світло потрапляє на папір, Проходячи крізь негатив Відбиток виходить позитивний Тобто кольори знову передаються правильно Конструкція фотоапарата Важіль перемотування плівки Видошукач Плівка Затвор Діафрагма Об'єктив Світло У цифрових фотоапаратах немає плівки Зображення перетворене на цифровий код Записується на дискету Перший вдалий прототип фотоапарата Було створено Луї Дагером У першому фотоапараті Кодак Плівка закладалась в окрему Дисувну касету А об'єктив був частиною корпусу У полароїді Процес проявлення негатива і друку Відбувається всередині камери Фотоапарат Canon Іксус заносить експозиційні дані просто на плівку, забезпечуючи одержання високоякісних відбитків. Робота Джулії Маргарет Камерон «Прощання сера Ланселота з королевою Дженеврою» – один з перших творів художньої фотографії.